càpsules musicals de Rafael Corbí. Avui, la música country amb Riley Green. Never my man's truck could even run like that. Should know better than take that curse. there was this girl drinking her hand shoot me and let's get into trouble grin I ain't ever seen something to so five and I've Aquestes són les cançons que avui escoltarem a través del primer àlbum d'estudi d'aquest cantant nascut el 18 d'octubre de 1988 a Jacksonville, a l'estat d'Alabama. Ell es diu Riley Green. I aquest, de moment, ha estat el seu gran èxit, una cançó que porta el nom de There Was This Girl. Una cançó fantàstica escrita al costat d'Eric Gillan i Dan Hoff que va ser número 1 al Canadà, número 3 als Estats Units. De Riley Green ja havíem escoltat coses diverses a través dels anys, sobretot a partir del 2017, perquè ens va obsequiar amb quatre magnífics treballs discogràfics en format d'EP, d'extended play, amb menys cançons. Low Low's Like This, el 2017, i després, el 2018, el seu Riley Green, In A Track Right Now, i també, el 2019, al mes de juny, Get That Man A Beer. Different Round Here, el seu primer àlbum complet d'estudi, es va portar a terme, es va sortir el dia 20 de setembre de 2019. Un personatge fantàstic que té molt de futur per davant amb unes excel·lents cançons com aquesta que escoltem. Abans de ser un artista que podia enregistrar el seu material havia participat amb el reality show de la Country Music Television, Reknek Island. Va realitzar un EP, titulat com ell mateix, el 2013, seguit per EPS Independents el 2015, 2016 i 2017. El 2018 els va publicar a través de Big Machine Label Group, un dels importants en el món del country als Estats Units. But she's, got them down, Tom on, she's, along. she's out from that Su Sun. Cover band on the coast But if I know her She ain't dancing along Un treball discogràfic i unes cançons com el primer senzill que escoltava There Was This Girl, molt ben rebuts per la crítica portant-lo a terme com el més nou neotradicionalista dins la música nord-americana El mes d'abril del 2019 va presentar aquest senzill que estem escoltant ara mateix In Love By Now Una cançó escrita al costat del seu pare també una estrella de bona música Red Atkins i també amb Ben Haislip i Marv Green vídeo musical enregistrat a Vélix. Finalment, el tercer senzill aparegut en d'aquest àlbum que avui us presentem és una cançó I Wish Grandpa's Never Died, una cançó realitzada al mercat discogràfic l'agost del 2019 com a tercer senzill d'aquest àlbum que es publicava el mes següent. Una cançó que va provocar onades fortes, marejol diria jo, en el món de les emissores de música country de country radios perquè una de les parts importants de la cançó és la lletra I wish country music still got played on country radio desitjo que la música country encara soni a les emissores de ràdio de música country I wish everybody knew all the world... Això va provocar que després, amb el senzill que es va enviar a moltes ràdios, es toqués una mica la instrumentació i se li digués un top més pop country i que la nova lletra, editada, digués I wish George Jones... Still Got Played on Country Radio. Desitjo que la música de George Jones encara sonia a la ràdio. Així en sentit també es doblega en el món de la indústria discogràfica segons quins personatges. Us deixem amb el darrer minut d'aquesta càpsula en la música de Riley Green. wish farms never got sold, and I wish even cars had truck beds, and every road was named Copperhead, and coolers never run out of coal bars. He's never died Always oh, Grandpa's never died